är 15 till 20 minuter långt på ett ungefär. Hoppas du ska tycka om mina texter. Avsnitt 17. I Nodens rum. I Nodens rum där får jag bo, där har jag glädje och där finns ro. Dit kom jag in på grund av tro, i nådens rum, där vill jag bo. Förlåtelse, rent samvete, i Jesus Kristus har jag det. Befrielse och helande, var dag han ger förnyelse. Så slapp jag från fördömmelsen, förtappelsen och grämelsen. I nådens rum finns hopp igen, där bor befrielsen och smörjelsen. I nådens rum jag dröjer en, ur Herrens hand ges välsignelsen.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 Inte utan dig Gud, inte utan dig Gud, inte utan dig. Inte ett steg Gud utan din ande. Kom helige ande, kom helige ande, inte ett steg utan dig, inte. Det är ett steg utan dig jag är glad jag är glad för Jesus är hos mig jag är fri för han har gjort mig fri jag är trygg, jag vet han leder mig jag har frid min ångest är förbi himmelen har landat här nu när Jesus hos mig är, han ger kraft att klara av alla problem som jag har kvar. Jag får tacka, jag får be vad som än omkring mig sker och när jag har gjort något fel ger han mig sin förlåtelse. Jag är glad för Jesus är hos mig, jag är fri för han har gjort mig fri.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 Det svenska språket har blivit vulgärt i det offentliga rummet Tidigare var det en hedersak för reportrar och programledare liksom framstående idrottsutövare, politiker och ledare i olika sammanhang att inte använda svordomar och grovt språk Även om man svor privat så gjorde man inte det offentligt de flesta människor verkar kunna tala utan att svära. För ganska många gånger har jag upplevt det till exempel på golfbanan. När jag har gått i sällskap med någon tillfällig medspelare och vi har pratat lite under vandringen, då har svordomarna ofta försvunnit helt när den andre fick klart för sig att jag var pastor. Alla språk är fantastiska och vackra och rika. Och för mig är förstås svenska det allra finaste. Det är en tragedi att numera höra alla dessa svordomar i vissa människors tal, i så gott som varenda mening. Likaså verkar en del som har gått hela vägen i svensk skola ha svårt för att inte blanda in engelska eller svängelska stup i när de pratar. Tre färska exempel får illustrera det här. Och eftersom det är ordagranna citat så kommer, jag, kommer ett par svordomar att finnas med i en text som jag har skrivit och det är jag visst inte stolt eller glad över. Alldeles häromdagen publicerades i media årets vinnare av Augustpriset 2018 ett prestigefullt författarpris. I kategorin Årets svenska barn- och ungdomsbok vann Emma Adbåge med Gropen, Rabén och Sjögrens förlag. När hon glad höll sitt takttal sa hon bland annat, jag tänker välja ett ord, så jävla roligt. Det är inte ofta man får svära när man skriver för barn, men nu sa denna prisbelönta författare som säkert beundras bland annat av tusentals barn och ungdomar säger alltså att när man är verkligt glad eller berörd så går det bara att uttrycka det med svordomar. Jag blir påmind om ett barnprogram eller om barnsång för flera årtionden sen, där man myntade ett påhittat ord för att uttrycka starka känslor eller glädje. Jag kommer inte ihåg det så bra men det var något i stil med superextra extra och fantastiskt. Hellre sådana konstruktioner än att vulgarisera språket. Idag läste jag i vår lokala tidning om två unga män som ska starta en musikpodd för att ge röst och plats åt merkända musiker och garageband. Programmet ska heta Vem fan är du? Ger det ett seriöst intryck. Är det ett bra sätt att marknadsföra kulturliv och sång och musik? Tredje exemplet. I Norrköping mitt i stan går jag ofta förbi en restaurang med namnet Gud vad gott". Jag går förbi, sa jag, för jag skulle aldrig kunna tänka mig att gynna ett matställe som i sin viktigaste marknadsföring sitt namn missbrukar herrens namn, för det är detta som är de allvarligaste övertrampen i områdets svordomar. Guds bud till sitt folk genom Mose sammanfattades i de tio budorden. Där sägs det rakt på sak. Du ska inte missbruka Herren din Guds namn. För Herren ska inte låta den bli odstraffad som missbrukar hans namn. Det är från andra Mosebok kapitel 20. Man kan le lite åt min puritanska frikyrkliga uppväxtmiljö där barn blev åthutade för att säga sjutton eller himla för man var så rädd för att överhuvudtaget närma sig att synda mot det där budet i Bibeln. Men det jag tror budet i första hand talar om är att profanera Guds namn och göra det till ett kraftuttryck. Att använda Gud och Herre och Jesus som kraftuttryck det ska vi inte göra. Då gråter Guds änglar i himlen, som man uttrycker det i Astrid Lindgrens Emil i Lönneberga. Jämfört med detta är varianter av den onde som kraftuttryck kanske något mindre förkastligt. Ja, nu har jag visst tagit i ordentligt. Men när man kallar svordomar för att säga något på ren svenska, då blir jag upprörd. Språket är något fantastiskt. Det ska vi älska och vårda, även om vi inte behöver bli sura språkpoliser för det. Språket utvecklas hela tiden och nya uttryck blir rumsrena och står i akademins ordlista. Men vissa ord kommer aldrig att finnas i min egen ordlista eller ordförråd. Och så ett litet stycke som heter Var bor jag och var lever jag? Var vi bor och var vi lever är väl egentligen samma sak? På sätt och vis, men ändå inte. De här tankarna kom till mig här om dagen genom bibelord som citeras längst ner. Jag har formulerat funderingarna om det här i form av en dikt. Läs den och fundera vidare själv. Var jag bor och lever. Träffade en granne idag. Pensionär som jag, men resligare och rakare och till synes friskare. Bor i grannhuset nära mitt, där jag bor sedan fem år. Han har bott i 45. Sen husen byggdes, gjorde om trean till fyra och sen till trea igen, allt eftersom barnen kom och lämnade boet sen. För mig är det tretton bostäder på de femtio åren som vuxen med egen familj. Var jag bor är en sak, men var lever jag? Var finns mitt hjärta? Var finns mina drömmar och min längtan att göra något för andra, för Gud? Var jag bor är en sak, men var lever jag? Och ett citat från Paulus brev till Efesierna kapitel 1 Från Paulus genom Guds vilja Kristi Jesu apostel till de Heliga som bor i Efesos och som lever i tron på Kristus Jesus. Nåd och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Och så läser jag en dikt, en bön till sist i läsningen. Jesus, Håll mig nära dig. Jesus, håll mig nära dig, så jag blir som du vill ha mig. Så jag tänker, vill och gör, som du tycker att jag bör. När jag glömmer mig, börja göra som jag vill. När jag gömmer mig, rädd att inte räcka till.